Глава 3. Боро Плюс. Боро не пам'ятав хвилі своєї появи на світ. Спочатку його органи були розосереджені по різних місцях, і багато фахівців працювало над тим, аби довести їх до працездатного стану. Очевидно, така складна операція, а радше така кількість складних операцій. Навіть не мислилася раніше, але сучасний розвиток науки і технологій зробив усе можливим, і ось котрогось дня Боро виявився цілком укомплектованим і готовим до життя. Під час останнього тестування він зарекомендував себе цілком позитивно. І ще не знаючи цього, став одним із повноправних членів гігантської родини таких, як і він, творінь людського генія. Річ ясна, Мало що в ньому нагадувало того міфічного голема, появу якого давно передрікали фантасти. Він був скроєний уміло, доладно, елегантно, та основними його перевагами справедливо вважалися надійність і функціональність. Однак, можливо тому, що конструктори його організму заклали не так вже й багато рецепторів, здатних реагувати на зовнішні подразники, він не одразу усвідомив, що народився. До того ж, на початку його тримали в стані глибокого анабіозу. Кілька разів його, щоправда, виривали зі сну, аби продемонструвати потенційним клієнтам, але вражень від цього майже не залишилось. Просторий хол із величезними вікнами-вітринами, в якому перебувало ще декілька створінь, подібних до нього, якісь люди, що безпардонно оглядали і перевіряли його, і холод, холод, холод у Перший і яскравий спогад стосувався саме того, що діялося за шибою: строката юрба, різнобарвні світла і безліч братів по крові на вулиці. Мабуть, уже тоді Боро якимось зародковим розумінням перечув, що, власне, там йому доведеться провести більшість свідомого життя. Перше повноцінне усвідомлення себе самого прийшло, коли одного дня Боро впустив до себе тендітну енергійну жінку. Вона була приємно збуджена, усміхнена, рухлива, і, мабуть, частина її енергії передалася Боро. Бо двигун увімкнувся з першого поворота ключа, загорілося табло, а вмонтований комп'ютер відразу почав накопичувати інформацію. Прекрасна модель, сказав жінці консультант у білому. Співвідношення ціни і якості майже неймовірне. Ви отримуватимете справжню насолоду, керуючи ним. І безпека. Безпека. Це на сьогодні найбезпечніша модель Volkswagна. Так Боро дізнався, що носить горде прізвище Volkswagen і належить до старовинного роду народних екіпажів. Після недовгих вагань жінка придбала його в кредит і, оформивши всі необхідні папери, просто з холу виїхала на вулицю. Ішов дощ, потоки авт сунули по шосе, і Боро зупинився на виїзді цілком розгублений. Однак його нова господиня керувала ним так впевнено і легко, що він облишив сумніви і звернув на широку асфальтову смугу. Краплі застукотіли по даху, водяні потоки почали заливати скло, але жінка увімкнула витирачки, обігрівання скла і Боро, що на миті сліп, знову побачив світ у його первозданній красі. Властиво він дивився на нього очима жінки. Ось чому так мало рецепторів заклали конструктори. А вона вміла дивитися і вміла бачити таке, про що більшість людей навіть і не здогадується. Тому й Боро від початку акцептував довколишнє, як і вона, вимогливо, з педантизмом і трохи поетично. І якщо була в цій поетичності дещіся містики, то містики не окультної, не профанно-спіритичної, а тієї особливої, не зі світу цього містики, яка притаманна лише справжнім невротикам. Власне кажучи, невротизму жінки Боро майже не помічав. Він від початку сприйняв його за свою іманентну якість, і це було так органічно і природньо, як струм, що тік дротами. Як паливо, що згорало в його нутрі. Як злагоджений рух усіх деталей. І коли вона щохвилини поправляла дзеркальце заднього виду, коли раз по раз перемикала режими кондиціонера або піднімала і опускала шибу на дверях, він зовсім не дивувався і не дратувався. Він просто не знав, що може бути інакше. Не знав він і того, що жінка як людина, котра розуміє природу власних неврозів, перетворила своє життя на складну систему контролю та ритуалів, у яких важили кожна хвилина хронометражу, кожен сантиметр відстані, кожен ковток води. І саме тому, ніби компенсуючи цю жахливу регламентованість, час від часу вона зривалася в ризиковані авантюри, потрапляла в майже неймовірні ситуації і дозволяла собі цілком нерозсудливі вчинки. Одним із таких вчинків, мабуть, і була купівля авто, Боро просто не міг цього знати. Зате йому подобалося, як вона тримає руки на кермі, як делікатно, але вміло тисне на педалі й перемикає швидкості. Він місно обіймав її пасом безпеки, і це тендітне людське тіло здавалося йому продовженням його самого, продовженням настільки рідним, що неможливо було уявити, як існував він до їхнього знайомства, та чи існував взагалі. Під час цієї пробної поїздки Боров вперше відчув, як організмом розливається тепло і зрозумів, що означає бути живим насправді. Тому коли вона вперше залишила його самого в темному порожньому гаражі, він не на жарт перелякався і навіть увімкнув сигналізацію. Але жінка заспокоїла його, поплескавши по лискучому боці й прошепотівши кілька пистливих слів. Відтоді він почав довіряти їй безмежно. Навіть коли залишався на ніч у непривітних паркінгах, навіть коли чекав по кілька днів на чужих подвір'ях під відкритим небом. За такою радістю було вітати її, підморгуючи світлами і подаючи звуковий сигнал, коли після тривалої відсутності вона нарешті з'являлася, витягала з заплічника ключі і натискала кнопку брелка. Тому єдиним страхом для Боро залишився страх підвести свою господиню. Він старався. Як він старався. І коли доводилося збирати всі сили, щоб видиратися крутими схилами гір, і коли траплялося їхати жахливими східними дорогами, позбавленими й натяку на асфальт, позбавленими й натяку на асфальт, і навіть як випадало, долати мілководні річки та болота, в такі хвилини жалкував, що він не з роду лендроверів, які нахабно обганяли його, розбризкуючи багнюку, жревучи клаксонами. Однак Боро знав, вона любить його таким, яким він є, і тому намагався проявити найкращі свої якості. Найнеприємнішим для нього були ті часи, коли жінка позичала його іншим, родичам чи знайомим. Бути відданим у чуже керування здавалося таким принизливим. До того ж виявилося, що інші люди просто не розуміють і не відчувають бору. Їздити з ними було просто нестерпно. Вони або похабливо і грубо тиснули на акселератор, доводилося застосовувати додаткове впорскування пального. Або різко скидали щеплення, примкнувши швидкість, аж вищали всередині компенсуючі муфти. Або гальмували так гвалтовно, що Боро доводилося стирати шини об дорожнє покриття. А яку музику вони слухали? Боро звик до ненав'язливого есі jazz, вишуканого арт-року і рафінованої авторської пісні. Ці ж ідіоти або тримали нон-стоп радіохвилю танцювального диску, або налаштовували приймач на безперервні спортивні новини, або, що найгірше, ставили касети зі своїми улюбленими піснями. Особливо запам'ятався один мудак, який мало того, що постійно курив у салоні, струшуючи попіл на підлогу. Мало того, що всю дорогу слухав Боба Ділана, та ще й мав звичку, особливо якщо возив одну з своїх коханок, обганяти всіх підряд. Одного разу він намагався випередити колону, а коли на зустрічній смузі з'явилася така ж колона, мало не вперіщився у вантажівку попереду. Якби не панічний страх Боро засмутити свою господиню, зіткнення не вдалося б уникнути. Але в останню мить Боро, узявши керування на себе, якимсь інстинктивним відрухом вивернув управу і вискочив на ґрунтове узбіччя. Того разу лише полетіла шарова опора переднього колеса і вискочив з гнізда комп'ютерний кулер. На превелике розчарування мудак не отримав навіть подряпини. До того ж господиня не заборонила йому як цього сподівався Боро, і надалі користуватися автом. Її доброта і щедрість у стосунку до друзів були просто безмежними. Боро довго терпів любителя Ділана, аж поки не навчився невинних маніпуляцій. Ча діти, ніби масло потрапило в двигун, подовго не заводитися і важко чмихати на підйомах. А якось під час нічного перегону він просто вимкнув запалювання, і мудакові довелося до ранку чекати сервісну службу посеред засніженого Шварцвальду. Після цієї пригоди він більше ніколи боро не позичав. Згодом виникла ще одна не надто приємна новація жінка все частіше почала брати з собою в подорож якогось чоловіка, і що кожного разу це був один і той самий чоловік, боро зрозумів. Між цим типом і його борокоханою жінкою зав'язався роман. О ні, він не ревнував. Безглуздо автомобілеві ревнувати до людини, котра ані вміє швидко пересуватися, ані захистити від негоди, ані врятує в разі аварії. Однак боро відчував. У зв'язку жінки з чоловіком було щось таке, про що він не міг, не те, що мріяти, не міг навіть уявити. Він довго роздумував над цією загадкою і прийшов до висновку, що справа, мабуть, у конструктивних особливостях. Все ж таки люди спроектовані за однією схемою, а він за цілком іншою. Люди не потребували палива і не користалися ключем, аби прокинутись зі сну. Вони не мали коліс, а їхній двигун був таким маленьким і немічним, що годі зрозуміти, як вони взагалі живуть. Та очевидно, було в їхній конструкції щось таке, що змушувало їх шукати пари, аби відчути радість існування. Тут Боро губився в здогадах. І все ж він ніяк не міг уявити, як хтось, от хоч би й цей тип, може бути енергомічніший за нього Боро, не маючи ані зручних сидінь, ані педалей, ані пасів безпеки. Як він може? Страждаючи на таке каліство і недолугість, насмілюватись обіймати цю прекрасну жінку. Адже він не міг впустити її до себе досередини, як це робив Боро. Не міг огорнути всю від кінчиків волосся до кінчиків нігтів прихистком, спокоєм і комфортом. Бо ж не людина створена для людини, а машина, так думав Боро. Але попри все, йому доводилося миритися із присутністю третього. Жінка дуже змінилася відтоді, як почався цей її роман. Вона вже не так часто поправляла дзеркальце заднього виду і набагато рідше користувалася кондиціонером. Боро почав переживати, що його дедалі більше ігнорують. А коли одного разу на широкій автостраді під звуки енергійного фанку жінка, сміючись і підспівуючи, почала крутити кермо вправою-ліво, метляючи від узбіччя до узбіччя, Борові чув себе іграшкою, якою вона просто бавиться, поки не набридне. Однак його прив'язаність до жінки була настільки сильною, що по тривалих стражданнях і багатьох безсонних ночах він стояв у гаражі, увімкнувши двигун і задихаючись чадним газом. Прийшло примирення із такою долею. Боро погодився бути тим, чим були найдавніші його предки, звичайним засобом пересування. Думки про самогубство він навіть не розглядав, адже тоді могла постраждати й вона. Але таке смирення не минулося безслідно. Боро почав замислюватися над сенсом буття. Якби він мислив людськими категоріями, то цілком можливо прийшов би до висновку, що жінка – це його мандрівна і непостійна душа, а сенс з'являвся лише тоді, коли вони, вона і він – Боро. Якби він мислив людськими категоріями, то цілком можливо прийшов би до висновку, що жінка – це його мандрівна і непостійна душа, а сенс з'являвся лише тоді, коли вони, вона і він, боро, боро, боро, б боро, боро, боро, боро, боро, боро, боро, боро, боро, боро, боро, боро, боро, боро, боро, боро, в боро, боро, боро, боро, боро, боро, Втворювався на, на, на купу мер мертвого залі залізяча. А, але я, який б був се сенс? Успів, у спів у спів існув в, в, в ванні. Лю людні і машини боро боро не знав з з зрозуміти це це було ще час ще ще вава ще вава ще ще ще ніж ніж ці ці ці ціла фа фа фа бу бу бу ття бу, -тя -бу -тя. До того ж він не мислив людськими категоріями. А якщо розумів щось інтуїтивно, то хіба те, що сенс був найбільшою загадкою для себе самого. Минуло кілька років. Стосунки жінки-чоловіка все тривали, але з часом і в них почалися відбуватися якісь зміни. Чоловік надовго зникав... Потім з'являвся знову, але в його інтонаціях усе частіше чулося роздратування. Він гостро дискутував із жінкою про їхнє майбутнє. Причому, чим довше дискутувалося, тим непевніше говорилося вже про саму можливість такого майбутнього. Якось раз у тракті подібної напруженої розмови вони навіть збилися з дороги, хоч Борой сигналізував комп'ютером, що коїться щось не те. Однак зарозумілість і неуважність людські не знають меж. Тоді їм довелося зупинитись на ніч у придорожньому мотелі, і після тієї ночі Боро мусив із прикрістю констатувати, що їхні стосунки знову налагодилися. Та перемир'я тривало недовго. І хоч Боро вже не тішився цьому, він бачив, скільки страждань це приносить його господині, вдіяти нічого не міг. Щоправда, коли чоловік у чергове зникав, жінка долала свою вимушену самотність тривалими поїздками, під час яких Боро намагався показати, що він єдиний надійний друг, який ніколи не підведе, ніколи не обдурить, ніколи не злегковажить сподіваннями. Так вони жили – Боро, його господиня і чоловік, який з'являвся дедалі рідше. Аж поки одного погожого полудня, коли вони всі разом переїжджали через столичний центр, чоловік після гострої суперечки, вигукнувши щось образливе і остаточне, вискочив просто на перехресті, з усієї сили траснувши дверима. Боро аж пересмикнуло від удару, як тільки увімкнулося Зелене, він з усієї сили рвонув вперед. Він гнав безперестанку перестанку аж до ночі і цілий наступний день, зупиняючись тільки на кордонах і бензинових станціях. Аж поки надвечір із пологих пагорбів, з яких він котився гальмуючи двигуном, не відкрилася панорама північного узбережжя. Раніше Боро ніколи не бачив моря. Якби не шок, в якому він усе ще перебував, така маса води безумовно вразила б його. Та зараз він думав лише про свою, тепер уже свою, жінку. Він відчував, що вона хоче ще завидно виїхати до берега, тому вчав, що було духу. За вікнами ми хотіли в пришвидшеному темпі кадри природничого фільму. Ряди дерев зливалися в щільний паркан, вирівнювався горизонт, і навіть небо летіло назад, унаочнюючи всю безпорадність теорії відносності. Дорогою Майже не траплялося перешкод. Лише в якомусь провінційному підгір'ї Боро змушений був зупинитися. це була ситуація. Посередині шосе якийсь дебелий бульдог вошийнику та наморнику оволодів рудою безпритульною сукою. Він робив своє діло цілком незворушно. Сука здивовано прислухалася до несподіваного щастя а довкола бігла зграйка мершавих, кудлатих псів-недомірків, які жалібно скавуліли, спостерігаючи за падінням своєї принцеси. Ця оргія цілком перегородила дорогу, але авта слухняно гальмували, Водії не сигналили розтратовано, як буває зазвичай, а цілком коректно об'їжджали звіряче збіговисько. Цю радість собачу. Це свято життя, псякрев. І навіть переповнений автобус акуратно вирулив на зустрічну смугу. А зсередини заздрісно виглядали пасажири. Єдиними, кого не захопив кінологічний шал, були, здається, тільки Боро і його жінка. За пару годин коли сонце вже почало сідати на водну гладінь, вони практично на люту, проскочивши з десяток фермерських поселень, увірвалися в портове містечко. Море сховалося за будинками, і бору майже не скидав газ навіть на перехрестях. Гальма вищали, колеса залишали на асфальті чорні смуги, але йому це видавалося майже приємним. Усе більше збуджуючись, він натужно гув двигуном, до берега залишалося кілька кілометрів. Але звертаючи на останньому перехресті, ні Боро, ані Меоут, а це була вона, не могли знати, що у цю хвилю за поворотом внук поліського партизана Женя Колбасін якраз збирався перейти вулицю. Меоут різко натиснула на педалі, і тут із Боро сталося те, чого раніше не траплялося ніколи. Завмершив сантиметрів від тіла, він видихнув усі легені в рятівну подушку, заглух і випроснув на асфальт довгостримуваний струмінь гальмівної рідини».